Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Две противоположни заглавия описват европейските здравни тревоги. Ебола влезе в Европа е първото тревожното заглавие, а другото заглавие, което звучи успокоително, е такова. Ебола не е заплаха за Европа. В епицентъра на епидемията, която започна в Западна Африка през декември 2013, са три съседни страни Гвинея, сиера Леоне и Либерия. В петък, европейският комисар по Тони Обор излезе с становище, че заплаха от ебола за европейския съюз за момента няма специалното становище на еврокомисаря обаче се казва, че комисията работи по подготовката и координацията на управлението на риска заедно с държавите членки и с подкрепата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация. Комитетът по здравна сигурност на Европейския съюз е създаден по силата на решението на Европейския парламент и на съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и той координира обмена на информация и в отговор на ебола в Европейския съюз. Еврокомисията също така е активна и в Западна Африка. Припомням, че Кристалина Георгиева, Европейски комисар за международното сътрудничество все още, наскоро обяви увеличаването на финансирането от Европейския съюз в отговор на избухването на епидемията с ебола с още 2 милиона евро за справяне с вируса ебола в Западна Африка. Така общата сума става 3,9 милиона евро. Повече върху измеренията на болестта и нейната класификация като извънредна международна заплаха за общественото здраве. Сега ще разберем от професор Камен Плочев. Кажете ни, тази дефиниция на Световната здравна организация извънредна международна заплаха за общественото здраве как се съгласува с иначе успокояващите послания, които идват от Еврокомисията? Комисаря по опазването, който казва няма страшно извънредна международна заплаха или няма страшно кое е по-точното? Европа няма такива огнища, ние нямаме тук такива а, източници на инфекция, които да предават болестта. Единственият начин е тя да бъде снесена посредством човек, който се е заразил и навлиза в Европа при една добре информираност, каквато слабо го дават както здравните органи, така е и следството за масово информиране. Можем да предотвратиме едно навлизане на вируса в Европа, което в някакъв не означава, че ние не трябва да имаме готовност за всякакви варианти, Защото ви казах сега Германия, но ние вече информация и за румъници, имаме информация и за грък, Така че нещата са доста динамични. Как да бъде осъществен този контрол? Специални мерки по летища и граници? Карантината. Така се наричат мерките, които предпазват света от особено опасни инфекции. Първи основен принцип това е топ на излизането от карантината и стоп на влизането в карантината. Тоест, ние не трябва да допущаме хора от карантината да не неконтролирамо в нашата страна, без да бъдат проверени. И на второ място, да се, ние не трябва да изпращаме в момента, там наши хора по каквито идеи търговски, економически и каквито други причини и мисля, че мерки в това отношение са взети на държавно ниво. Трите неща, които трябваше да направят, са направени. Първо, имаме непрекъснат поток на информация. На второ място имаме готови и обучени екипи. И на трето място имаме място за изолация. При мен е в клиниката на третия етаж. Готова е клиниката, етажа е празен, така че ние имаме пълна готовност. Не Седайте, значи, там са уникални стаите. В коридора налягането е по високо отколкото в стаята. Т.е. от стаята вируса не може да влезе в коридора. Въздуха се рециркулира непрекъснато през хепа филтри. Така че, така имаме и костюмите, така че направено всичко необходимо и имаме всичко, което имате останец, колеги. Нямаме и това, което няма те лекар. Обикновено армиите имат опит в координиране и справяне да. с подобни ситуации. Ние виждаме, че транспортирането на засегнатите от вируса се извършва в почти такива военни условия с специална техника. Казвате да. на третия етаж в ВМА, всичко е окей. Добре, обаче какво да говорим за специал Техника, доколко страната ни е подготвена за реакция, ако се появат подобни случаи, с подобна симптоматика да бъдат транспортирани тези хора? Значи нямаме такава носилка, каквато показваха точно по, по телевизията. Имаме подобна. Вижте, транспорта ще се организира. Ако не дай си боже от Нигерия тръгне български граждани за София, примерно казвам, не дай си боже, тази носилка би ще бъде осигурена. И никой няма да ни реши от Световната здравна или от американските военно-медицински части да ни услужат с такава линейка. Обаче аз съм предложил вече на ръководството на ВМА на генерал Петров, съответно той и нагоре и към правителството, да закупим една такава, защото не ни трябва. Нищо не се знае, знаете, преди 5 години имахме пандемия от зърги грип. Сега е полова, за година не се знае какво ще излезе. Така че най-вероятно с най, най ще ми и тази носилка. Камен Плочев, военно медицинска академия. Някои медии и политици побързаха да говорят за заплаха от ебола във връзка с беженците. Колко оправдано е това, сега питаме доктор Мира Кожухарова. Оправдано ли е да се говори за това, че чрез беженския поток може да стигне вируса ебола в България? Не, не, абсолютно не е оправдано, защото беженския поток в България, доколкото можем да го наречем поток, идва е, обикновено нелегално по сухопътните граници на България, предимно през Турция, и като имаме предвид, че максималния инкубационен период на това заболяване, като казвам максималния, това са по-редките случаи, е 21 дни, обикновено е 8-10 дни. Очевидно е, че болен човек не може да доста границите на България. Ако би бил заразан случайно, той би се разболял на територията на държавите, през които преминава. Всъщност истината е, че тези хора пътуват в продължение на много време. Тук като е да достигнат нашите граници, така че тук се извършва в кавички един естествен скрини. Не може да достигне болен човек в рамките на инкубационния период, така че да не е разпознато. И аз мисля, че в това отношение просто е просто напълно излишно да се правят коментари и да се тревожи излишно населението с един проблем, който, както подчерта комисар Борг, все още е проблем само на готовност, само за приемане на единични случаи на на Европейския съюз. Впрочем, за сега няма потвърдени случаи на заразени с ебола в Европа, въпреки големият брой бъженци и нелегални мигранти от Северна Африка на територията на цяла Европа. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.